Titanic Vals, de Tudor Mușatescu În această dupamiază, din vara anului 1931, familia lui Spirache funcționar vechi la prefectură, e ca de obicei acasă, în plenul său. Spirate, retras într-un colț al sufrageriei salon, cu mobilier amestecat și uzat, își citește ziarul. Dacia, soția lui, dea până un scul de lână roz și deceval, cel mai mic dintre copiii lor, îi ține. Chiriachita, soacra lui spirate, dă o pasență. Ceva mai departe, s-ar Sarmisegetuza sau, mai pe scurt, Miza, cum îi place să-i se spună, fica cea mare a soților Nexulescu, se leagănă într-un balansoar lustruindu-și preocupată unghiile Traian, fiul lor cel mare, moță la un colț de masă cu un muc de țigară lipit în colțul gurii Doar Gena, fica lui Spirache din prima lui căsătorie, șchioapă și talentată la pictură Pregătește mașina de spirt și ceștile de cafea Afară e încă soare și liniște dulce De după amiază provincială De la grădina publică se aude muzica militară Atacând coda unui vals de suiet S-a Ia pleacă-te, Maica și dăm valetele de jos Mamă mare, te am rugat de o de mii de ori să nu mai ar zici sarmisegetuza Mi zi miza, cum oh. îmi spune toată lumea Lasă, că ți-l dau eu, mamă mare Mersi, genuțo, că până să deranjează miza noastră Da, te da. Deranjez mai repede, de Că nu ți se deteriorează silueta. I A Auzi colo, Miza Miza nu e nume de om Miza, Liza, astea e nume de iepe Nu de fete de oameni cum se cade M Și unde mai pui că numele ei vine de la cea mai mare cetate din istoria romanilor La sarmisegetuza, stămândru de cebal Ce-am frânt popoare multe de jos și de pe cal Ba să mă ierti, dumneata Numele ei vine de la reposatul tacto mare Că el va boteza pe toți Da, știu că și-a bătut joc de noi pe ea, Sarmise Getuza da. Pe meu de cebal, Pe mine, Traian Pe mama, Dacia Dacă mai aveam un frate, l-ar fi botezat turnul roșu Că alt nume prop nu mai există din timpul luptelor cu Dacii că am fi familie de împărat roman Nu de funcționat la prefectură Dacă tomare a fost institutor, băiete Nu în terchea berchea ca voi da. De vă botezați copii Neac, șiunită, Costaiche și etc. Nu me astea, au și care. Auzi, colo, Miza. Miza se pune la cărți. Adică nu se pune cum ai dâna ta obicei. Ma Ce dai mamă? Ce dai ne? Ce-am mult de depanat mamă, că vreau să-l trime pe puștiul să-mi ia niște țigări. Da ce? Sunt sluga ta? Du-te și se -i. Ma, i te fac de uli până diseară? Uite, mamă, Traian vrea să mă Lasă bată. Lasă-l Las. în pace, Traian, tu ești mai mare. Dar nu vezi tata ce obraznic e? Ah, doamne, de ce nu m-a botezat tata mare pe mine, Atila? Cum? Că-i arăta-mi Lasă, lucru Măi, copiați împărați-vă, mă, ce Dumnezeu Stai, că-ți dau eu Atila, na, Atila Aaaa, Ce dai, măi, mai măi, că mare Mamă, Da, măi, frate cu el Chiar nu-i mai ramne-a ta de colo apărarea Mai bine, ai cumpărat o bicicletă, că i-ai făgăduit că iei dacă trece clasa Mamă, Mai bine, a, -a, -a, -a. a rămas repetent Ei, nu al doilea, cu ce să-i iau? Le a de-abia ne ajunge să ne ținem zilele. Da? Dacă știi că n-ai cu ce să-ți casa, nu trebuie să a două oară și să faci nouă copii. Afară de gena pe care încăsătoria din tâi, te-ai și năpustit să o faci imediat. Auzi, dumneata, zece copii, că e puroicele, Mai mare lușina zău. Dacă așa a vrut Dumnezeu... n A vrut Dumnezeu? Dumnezeu zice să faci copii, dar nu spune câți. Asta rămâne la filodimia omului. Nu rog, doamne, iartă-mă că din zece nu-ți mai trăiesc decât ăștia patru. Alminter nu știu ce te făceai. Deschideam pensiun particular. ce omul ce poate, după împrejurări. De dimineața până seara nu muncesc decât pentru ei. Muncei, muncei, dar muncești încet. Da, ai rămas la coadă. Pe ceilalții avansează prefectul. Eu avansez singur. Păi și tu politică! Mai bine scrie-te la Averestan, că se aude că să la putere! Nu e în firea mea să fac politică! Prea aș face dreptate multă dacă aș fi la putere! Așa că n-am nicio nădejde la nimeni! Ți-am spus eu? Singura nădejde e tot la frate tu, tache. Dacă nu cumva o avea și ăla de gând să trăiască o sută de ani! Pe cum a pornit-o, cred că trece sută. Acum, cât are exact Spirache? Când păi, dacă eu am 50 și ceva, și el e mai mare cu 20 și ceva decât mine. Așa, Înseamnă că are exact m -a, m -a, 70 și ceva de ani în cam pe și da, cu... și milioane, tot cam pe atâtea. Se vede că de când eram faș, strângeam fiecare an câte unul. Păi, chiar atâtea cred că nu are, dar pe jumătate poate și mai bine să nu exagerez, o să ne rămâi. Ah, când mă gândesc că o să moștenim într-o zi atât avere, îmi vine amețea. De? Numai să vă lase, vouă. Păi n-are cui să o lase. Singurul lui moștenitor sunt eu, ca fratea lui și de tată și de mamă. mai să nu facă testament în favoarea altuia. N-are cui să-i facă, fiți liniștiți. Nu o să ne rămâne. Da. Hmm? Adică, voi. eu ori cu bani, or fără bani, tot gazeta aia o să o citesc. Te-ai interesat la tribunal, dacă nu cumva... No, no, -a... No, no, no. până acum trei zile, -a, când a plecat la Ierusalim, mi-a spus el cu gura lui că n-a făcut niciun testament. Azi, noapte, trebuie să se fi imbarcat la Constanța pentru Constantinopole. Da, ce gust fisticiu să se ducă la Ierusalim! Vrea să se facă hajiu. Era o veche dorință a lui. Mai bine vă dădea vouă banii ăștia pe care o să-i cheltuiască de pomană Eh, dar poate tot rău spre bine O avea Dumnezeu milă și de voi Și l-o lua vreun curent pe vapor Marea de e umedă, că e de apă și trage din toate părțile, că e deschisă vraiște să ai găsit, cum natul tache să răcească Se ferește de răceală, deși e nervant, parol De ce cubești, mamă? Parcă nu mai de răceală e vorba pe vapor se pot întâmpla multe <laughs> Ce cântet e asta, Draian, că parcă-l știu și eu Titanic Vals o mare gentilă Pe un blestemat ocean Se vede la o mină, Un pachepot din tan-tan-tan-tan Ca vede în nevătate Cum vine cum e, ța, ța, ța, ța. Ah, ăsta e de pe vremea când s-a ciocnit Titanicul cu ghețarii Și s-a scufundat în ocean Ăla, zic și eu la răfrage. Splendidă catastrofă Ia deschide treia aia, nenițel fereastra, să-l auzi mai bine Da Ascultă, maică Pe Marea Neagră sunt ghețari de ce mă întreb, mă mare? Eh, mă gândesc și eu ca omul cu prevedere. Da, M-am uitat la toate barometrele din oraș, ei, și la de la gimnaziu, și la de la farmacie, da, și la de la grădina publică. Ei. Toate arată furtună. O, o, vânturi mari dinspre sud. Privățu, ăsta e el care bate totdeauna dinspre sud. Doamne, eh, ferește! De timp frumos. Ei, cred că e timpul să mă duc și eu. Dar unde o porniș? Mă duc puțin până la prefectură Am uitat să încui ceva în biruc mm. La revedere mm. Se duce să citească ziarul în grădina publică Parcă nu știu eu Ia ascultă, spirache mm. Da cum mai vine să umbli cu pleașca aia de pălărie în cap? De trei luni de zile îi spun să-și iau o pălărie nouă și nu vrea, cad gros Înză-o, tata, ai putea să-ți o pălărie ca lumea pe O pălărie nouă costă două, trei sute de lei Lasă-te de tutun și fă economie Traiane, dă-mi un da. chipri să-mi aprind țigarea, da. mai -o -o. Dacă vă e rușine cu mine, o să umblu cu capul gol, Că tot e cald afară Ai și mutră să faci pe englezul Dă-mi pălăria să-ți o scutul puțin, tată Lasă, tată, lasă, că nu mai alege mine mm. La revedere La revedere, La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Bine că s-a dus da. Că ne ținea de vorba pe toți Și mi e crapă inima de treabă Mi-a ieșit da. Bucurați-vă că mi-a ieșit pasent da. Despre ce ai da mam? Despre cum n-a da? În legătură cu drumul da. de apă ne așteaptă o veste pe drum de seară mm -hmm. Cu dar de bani în casă Și, și bucurie mare de la drum <gânt> <gânt> Ce cu nu noi de -a bună Când da, omor eu închiutache Eu îmi cumpăr din moștenirea mea O bicicletă cu frână pe patru roți. Și eu mă las Săzi, de fotbal Și mă apuc de ceva mai serios mm -hmm. De curse de e, e, Voi glumiți, da. dar eu mă gândesc serios Ce o să ne facem când ne-o pomeni așa deodată Cu atâția bani ce? Ar fi de rele, să ne mutăm la București? Sigur, ca să nu vă cunoască nimeni Interesul e să rămâneți aici, ca să crape totul da, cu da, denecaz da, da, da. Să-i stropiți pe toți a, din a, mașină au. Ce e ce ce, nu știu ce am, nu e bine Ce oh. ai, mamă, ce ai? Oh. Te-ai îngălbenit? No, nimic, mi-a venit puțin amețeală De câtva timp ai mereu amețel de-astea De no. ce deci nu te arăți tu la un doctor? Nu o să mă arăt, o să-mi treacă Deocamdată trebuie să ies puțin în oraș să iau aer Are miza ceva de la un timp încoace, nervoasă, distrată Parcă ne ascunde ceva Astăzi mai ales, ai văzut-o în cehalera? Toată ziua a trăsnit și a bufnit Și tot timpul nu cu ochii pe ceasul de la mână Pui prin soare pe armă măsarii mei care are un randevu Și cam bănuiesc eu cu cine? Cu monoclatul ăla de Gigi Nu e adevărat se duce la cea, la Angela Stroiescu. Da. Ai invitat-o de săptămâna trecută. Mm. Hai, mamă, până peste drum la simioneștele, să vedem ce fac. Hai, mamă, hai să... Oh, hai, să iau și cărțile da, de da, da, da, da, da. Documentele, că poate învârtim ceva da. pe acolo. Oh, astea sunt niște cartoforese, de mie și silă de ele. Voi stați acasă? Plec și eu. Am treabă în oraș. Atunci stai tu acasă, Geno, nu? Da, mamă. E grijă și de asta Nicu, să-și facă lecțiile Că de seară la ascult Și dacă nu știe, îl omor La revedere, la revedere. La revedere. La revedere. Și dacă întârzie, pune masa. Și fă focul la bucătărie să fie tocana caldă La revedere, la revedere. E, Am plecat și eu De seară întârzi, să știți Saltare. Haide de ceva, să ne facem lecțiile Că pe urmă îmi ce-ai mâine? Aia să-mi au o găstă... Păi am uh, Am ora întâi cântul... Ora a doua gimnastica... Ora a treia caligrafia... Și după prânz am desenul și... Și, și mai și, ce? E Și purtarea! Bine. Și poi mine ce ai? Păi mine N-am nimic, că e duminică. Atunci să ne facem lecțiile pentru luni Cine e? Intră Ah, domnul Dinu Poftim Să spună vă deranjez? Nu? Deloc, poftim, domnule Dinu Am venit să-i spun mai tu vorbe lui Traian și plec Traian a plecat în oraș mm -hmm. Și n-a spus unde se duce mm -hmm. Dar mai așteptați-l Că trebuie să se întoarcă imediat Minte, a spus că vine târziu de tot mm -hmm. Mm -hmm. Nu, n-ai auzit tu bine Trebuie să pice și tu de ce bar mai bine tu te să te joci Și lecțiile? Lecțiile le face mai târziu Haide, șterge-o Aștere Ura! Ia-mi loc, domnule din urmă Nici doamna Necșulescu nu e acasă? Mama nu S-a dus cu mama mare în vizită mm -hmm. Sunt singură acasă Da Nici domnișoara Miza nu e acasă mm. A ieșit probabil în oraș E invitată la un ceai, la Angela Străescu Nu se poate, pe domnișoara Angela Stroiescu am întâlnit-o adinea când ne veneam în Am vorbit chiar cu domnul Se ducea la un cei domnișoara Bageru Poate n-am înțeles eu bine Desigur Așa Gena, eu o să trebuiască să plec Trebuie să fiu în oraș la șapte și Acum e trecut de șapte, și că să trebuie să... Nu ne așteptați pe Traian? Nu, îmi pare rău, vă rog să-i spuneți că l-am căutat și... Nu l-am găsit urmei, le -le, le -le, La nevedere, domnule Dinu Și îmi pare rău că trebuie să plec Ah, oh, domnul Dinu Ce coincidență Tocmai la dumneata mă gândeam La mine? Da, la dumneata Dacă ai treabă, însă nu vreau să te rețin Vai, dar de unde? N-am nicio treabă să nu mai să-l văd Pe mine Pe... Trei Vă rog să mă scuzați Am treabă la bucătărie bine că ne-a lăsat singuri Dinule, voiam să-ți vorbesc între patru ochi Să-ți vorbesc deschis Pentru asta am nevoie de sinceritate și de curaj Sinceritate din partea ta și curaj din partea mea Te rog să-mi răspunzi sincer De ce ai venit azi la noi? Ca să-l văd pe traian Numai pentru asta? Hm? A fost vorba să fii sincer ha, spune Vrei să spun eu? Da Ei bine, ai venit ca să mă vezi pe mine Așa cum caut să mă vezi în fiecare zi De un an de când am impresia că nu -ți sunt indiferentă Și că ai pentru mine un sentiment de... De... De dragoste, de Emise, de mm -hmm. e adevărat, te iubesc De un an și jumătate, sufletul <laughs> meu e prins în mrejele iubirii Știu, <laughs> știu tot, Dinule Și înțeleg că tot ce faci de un an nu Este numai în legătură cu mine și numai pentru mine da. Și tocmai pentru asta nu înțeleg de ce nu mi-ai spus niciodată nimic Pentru că n-am îndrăznit În viață trebuie să îndrăznești Tu ești un om în toată firea și nici eu nu mai sunt copil Ești o zână Da, Dinule, dar sunt o zână care împlinește 20 de ani Și care nu are poftă să rămână zână nemăritată Pentru că făt frumos ale ei, timid și nu îndrăznește să-i cea rămână. Cum? Cum adică dumneata cum Tu Dom'le, totuie Niciodată n-aș fi crezut asemenea fericire N-ai crezut, n-ai crezut Astă seară chiar pe la orele nouă Te prezinți îmbrăcat frumos în fața părinților mei Ca să-mi ceri mâna oficial Eu ți-o acord de pe acum Tutuie miza Tutuie miza Totuie miza, mulțumesc Nu știu cum să-ți mulțumesc Ai putea să mă nu, nu. Și acum ascumpul meu logotnic Du-te la barbier ca să te faci gingia pentru seară. Eu o să mă odihnesc puțin, că de. am și eu emoții. Nu e ușor pentru o femeie să vorbească ea din tâi. Dacă n-ai fi vorbit cine știe, poate că dragostea mi-ar fi rămas o taină pentru totdeauna. Hai, acum sărută. Mă și pleacă. Pricei seara! Pricei seara! Mă mai domne! Ah, dacă ai treabă aici poți să vii, Gena Dar știi că nu sărută rău de loc blegosta de Dinu Foc sub cenușă, nenorocitu. Poate vrei să spui fericitu? Nenorocitu, că-l iau de bărbat Cum? Astă seară vine și-mi cere în mod oficial mâna Cum? Adevărat? Mhm mm Vrei să te măriți cu Dinu? Păi, eu sunt silită Cine te poate sili să te măriți? Cu un om pe care nu-l iubești și pe care până azi nici nu-l puteai suferi. Cine? Soarta. Trebuie să mă mărit. Și încă repede de tot. Până nu e prea târziu. Acum ai înțeles? Cum? Tu? Ai putut să faci una ca asta? dacă lubeam. iubeam. Și nenorocirea s-a întâmplat de mult? Oarecare aproximație, sper că peste vreo șase luni să vă tratez cu un nepot ha! Ce fericire o să fie în familie Acum înțeleg de ce te simți rău, amețelile Și el, omul acela, tatăl copilului știe, i-ai spus? Te cred Și? Și-a cerut mutarea din garnizoană Ai, ah, ofițer Mai e rău, e locotenent Adineauri am fost la el ca să găsim o soluție, să mm. decidem într-un fel da. Și în locul lui am găsit o scrisoare Azi dimineața a plecat Nu mai era acasă decât ordonanța cu calo și bagajele De ce nu te dus la da, colonelul lui? Să-l oblige să se căsătorească cu tine Cine să-l oblige? Colonelul? Etațu Cum? Gigi? Gigi, e drăguț, nu? Tu cum și eu tremur toată În locul tău mă omor Am găsit o pedeapsă mult mai grea M-am mărit cu Dinu Cu Dinu nu se poate Ce? Nu-l nu iubești Nu fi proastă Tu nu pricepi că mie îmi trebuie un bărbat care să mă iubească el pe mine Și nu pe care să-l iubesc eu Și singurul de îndemână e Dinu El care mă iubește atât de mult Cu siguranță că va trece peste Micea mănunte de detaliu Și copilul? Va fi al lui Cum fără să știe că nu e? Ce? Și nu s-au mai văzut copii născuți în șapte luni Având totuși nou? Misa, dar nu se poate n să faci una ca tu ești o fată bună, dar da. nu e drept să te răzbun pe Dinu Nu țin să fiu decât o zineva asta lui Și dacă eu am să mă duc să-i spun Cum? Să-l previn Dar da ce ai tu cu Dinu? Îl apăr? De parcă ai fi soară cu el, nu cu mine Da, îl apăr Și o să-l apăr până la ultimul pic de putere Tu nu înțelegi că-l iubesc ah. Ah. Ca o disperată de un an și jumătate de când l-am cunoscut. Tu te gândești numai la tine. Dar eu, eu ce să fac cu copilul? Fată mare și cu copilul mic, asta-i vrei să ajung? Nu, nu, nu. nu. O să-l iau eu. Da. tu, da, acum o să plecăm undeva la țară, fără să ne știe nimeni. Vom sta acolo până se naște copilul. Și? Și atunci îl declar la primărie ca fiind copilul meu. Martori mici nu o să-i găsesc orcând. Așa că voi rămâne eu, mama lui Tu te vei întoarce acasă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat Și jur că nimeni nu va afla niciodată taina care ne leagă Lumea va ști că eu am un copil Iar tu îți vei reface tinereța și viața Fără să o mai distruși pe cea lui Dinu Pentru o infirmă ca mine viața nu contează Voi închina copilului tău Cu bani o să o scoatem la capăt Eu am ceva economic și... Poate ne mai și tata Și acasă ce o să spunem? Spunem că avem nevoie de aer de multe Și în felul ăsta vă scape amândoi Pe amândoi M-aș fi mirat să faci un sacrificiu Că ăsta numai pentru mine Sst. Uite, vine tata Să nu scoți nicio vorbă, auzi? Bine. Bună seara! Bună seara, tata ah, Iar nu mă simt bine Mă duc la mine no dai? Dar și Ce are? E bolnavă? Nu E numai obosită ah, Dar ce văd Ți-ai luat nouă Să o porți sănătos Îți place? E foarte frumoasă Cât ai dat pe ea? Ah, mult. mult Și m-am și păcălit Ei, Cum te-ai păcălit? Păi M-am dus la Măgeanu, de unde cumpăr eu, de 20 de ani. Mă cunoaște că am luat 15 pălării în intervalul ăsta de la eu. Mi-am făcut socoteala ca să mă servească bine. E cât crezi că mi-a luat pe ea? 400 de lei. E enorm. E, enorm, ne enorm. Ce era să fac? Am luat-o ca să scap de gura voastră. E nu-i nimic. Să fii Dumneata sănătos. E cum nu-i nimic este, fiindcă trei case mai sus la Stănciulescu am văzut una la fel, cu 300 de lei. Să-mi dea nebunie, nu alta. Te super degeaba. Acum ai luat-o, te-ai păcălit? Gata. Ești bun de 500? Nu, da, am făcut și 500, dar aun de 500. Ce crezi că am scăpat? Păi cum am trecut de stânciulescu, am cum eram, hop! Mă întâlnesc cu Tănăsescu de la Fis și cu Savian de la Măsuri și Greutăți. Mm. Să o porți toți de nespirați, zice Trebuie să o uzi imediat că îi putrezește catifeaua he, Ce era să fac? M-am dus cu ei la aperitive și am dat o sută de lei în cap nu Am mâncat numai o măslină din toată afacerea asta Dar ce mi-e mai necaz când că în loc să mă încurajeze de pălărie Mai erau au descurajat Cum asta? M-au întrebat cât am dat pe ea și eu ce m-am gândit? Dacă le spun că am dat 400 la Măgeanu când se găsește cu 300 la fel la stânciulescu, o să zic e că sunt prost. Hmm. Și atunci, ca să scap, le-am spus că am dat mai 300 de lei. E, și? E, și tănesesc cu a început numai decât cu gura Te-ai ars nenespirat. Te-a păcălit. De la cine ai luat -o? De la stânciulescu, zic eu. <laughs> păi vezi... Păi să mergi cu mine la Măgeanu și dacă nu iei aceeași pălărie cu 200 de lei, să nu-mi zici mie, tă Miza, și-a luat tata pălărie. Ah. Uite ce bine-i hmm. vine, vine hmm. nu e urâtă. Cam de modată, dar în sfârșit tot are fason de pălărie. Cât ai da pe ea? 200 de lei. Am găsit o ocazie. Al nu o luam fără 400. Ce ocazie? Cu banii ăștia puteai să o iei nouă, nu face nici 100 de lei. Te-a și a bătut joc de dumneata De la cine ai luat-o? De la Măgeanu Păi sigur, dacă te duci să iei de la Măgeanu Singurul pălărier bun este înciulescu. E Uite că vine și mama Bine că da, Dumnezeu E așa, da? Unde să scriu că te-ai hotărât să ții iei pălărie? Și să știi că nu-ți vine chiar așa rău e, Îmi pare bine că-ți place și că ești mulțumită Cât ai dat pe ea? sută de lei o sută de litre, adevărată pomană E asta e De unde vezi tu că e pomană? Nu e pomană deloc? E chiar foarte scumpă De la cine ai luat-o? De la... Stânciulescu, că el vinde mai ieftin Stănciulescu e un speculant ordinar Trebuia să iei de la Măgeană Pe Acum pentru un polboi Pe E sigur că... că noi avem fabrică de bani Treaba ta, să vezi și o să zică Mama când o să audă că ai dat atâția bani de pălărie Mama, mama Mama, și-a luat e pălărie. A, taci! Nu-i vine rău și nu e urâtă, să știi. E verde sau mi se pare mie? Ia aprinde lumina maică. Happy, happy. Verde, verde! Dar cum îți vine om bătrân cu o casă de copii să umpli cu pălărie verde în camă? asta e pălărie de crani. Și cât ai dat pe ea? Gratis, mamă soacră, gratis. Mi-a dat-o suprefectul de la fratele lui avocatul care a murit săptămâna. Da, e nouă de tot. De punctul nici n-a avut vreme să o poarte că a murit prin surprindere. A? Bată-te, Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, că așa vine să-ți zic Trebuie să fii tu care să-ți închipui Că eu o să-ți permis să porți pălăriile morților Să nu te prin cu Ianca! Că te dau afară din casă S-a necat chiutat. Uitați-vă, aici ziua Catastrofa de pe marea mea! Uitați-vă, vorbești prostii Citește aici, tate, ediție specială citește Vaporul Tracia Plecat ieri din portul Constanța În cursă regulată pentru Constantinopole să fim surprinși De o groasnică furtună A naufragiat azi noapte la orele 2 40 la 10 mile Distanță de intrarea în Bosfor 39 de pasageri al căror nume le dăm mai jos și au găsit moartea în vale. Cum s-a întâmplat din nou? Lasă acum ziarele, le citim noi pe urmă să vedem principalul pe lista morții. Da, uitați-vă aici, E al 10 la trecut. Uite acolo, uite. Tache, genic și lesă. tache în persoană. Tache, tache, Dumnezeu să-l ierte săracul. Să-i fie țărână ușoară Care țărână? Să-i fie apa ușoară Cărțile mele nu vin niciodată Mama. Dumnezeu să-l ierte, mă Hai, Spiroche, Liniștește-te Liniștește-te S-a întâmplat? S-a întâmplat Ce putem face noi? Era oricum un bătrân Parcă noi nu o să murim Gena, da. acum avem bani destui să plecăm în cu Norocul tău o să vezi și tu Parisul, datorită mie ce, ce, ce, ce? Hm? Titanic vals Traiane? Da, maman Închide fereastra, maică, da? să nu-l mai aud da. Nu știu de ce, dar acum mi se pare că sună altfel decât Adineauri Fiindcă a? acum e un mort printre noi Mă duc pe la prefectură. Poate mai aflu ceva vești. Hai, tată, că merg și eu cu mea ta. Până ne -mi -mi, o să fie și masa pusă. E, cine știe? Dacă ar fi știut să nuate poate scăpa? Ce tu vorbești? Păi ce ține apa deasupra? O sută de oca greutate. Păi uite, o pietricică n-are decât o de grame și tot să duce la fund. Da-mi-te ditai omul. Și nu știu dacă-i avea ceva de doliu până mâine. Pentru cumnat se pune doliu mare, mama, nu? Depinde de cum cumnat. Dar pentru tache să pui mai că doliu mare, mai că că merită. Da. Haide să căutăm pe la mine prin cufere. Trebuie să găsim da. noi ceva. Cât am îngropat eu până acum, adrix să fi fost și nu îngropa mai mult. mai că tău, tine. Avem din cu un Ce? buchet de flori pe atâta în mână oh, uh, uh, spune că nu suntem acasă -a -a. Nu se face să-l lasă să plici așa Treci dincolo și vorbesc eu E okay, bine, da. fă așa fel să nu mai dea ochii cu mine Hai, hai -l -l -l -l -l. Bună seara, Răie, Bună seara. Mi se pare că am venit prea devreme Da, tocmai vroiam să-ți trimitem vorbă Misa, vroia să te roage să nu mai vii astăzi seară? Cum? Ni s-a întâmplat o nenorocire Ce? N-ai auzit prin oraș? S-a necat unghiul Tache Fratele tati care plecase zilele trecute spre Ierusalim Cum se poate? Se știe sigur? Da Nu te neliniști Nu e vorba decât de o amânare N-aș putea să schimb numai două vorbe cu Tuduia Misa. Îți înghipui că dacă ar fi putut, ți ar fi ieșit ea înainte. Nu m-ar fi trimis pe mine. Mm. Da. E într-un hal de nervi, plânsă, amărâtă. Așa că, pentru un timp, lucrurile rămân așa. Înțelegi? Mm. Fiind în doliu, Logodna va fi amânată. Nu, dar tot așa. Nu fi trist, domnule Tinu. Nu e vorba decât de o simplă amânare. Atunci, o să vă rog să-i transmiteți buchetul ăsta din partea mea. Fi fără griji, domnule Tinu. Când să-l o, o să-i dau. La revedere, tuturor, Igen. Și condoleanțele mele. Și astfel, datorită moștenirii de la unchiul tate, familia aspiratiei Nexulescu s-a îmbogățit peste noapte. A trecut un an de atunci. Între timp s-au mutat cu toții într-un apartament luxos. Traian și-a realizat visul Devenind proprietarul lui Titanic Un cal de curse pur sânge Decebal și-a cumpărat bicicletă cu frână pe patru roți Iar Chiriachița a aparat de radio Ca să poată asculta duminica slujba religioasă de la București Fără să mai fie nevoie să se deplaseze la biserică Într-un cuvânt cu toții s-au pornit să trăiască pe picior mare Odată cu moștenirea Miza și-a putut permite să plece împreună cu Gena la Paris, unde a născut un băiat pe care, după cum le-a fost înțelegerea, Gena l-a luat asupra ei. Din această cauză, la reîntoarcerea lor în țară, Dacia, mama ei vidregă, n-a mai primit-o în casă. Cu toate acestea, în familia lui Spirache, bogăția a creat alte neliniști și a iscat noi ambiții. Dacia și Coana Chiriachița vor cu tot din adinsul să se mute la București, dar întâmpină rezistență din partea lui Spirachie. Deocamdată însă s-au gândit să aranjeze ca spirație să fie ales deputat în alegerile ce urmează să aibă loc. Odată ales deputat, Spirachie fiind obligat să se mute în capital. Valetele, dama, asu. Oh, mai sprăvește, mamă cu pasențele Nu vezi că abia mai răsuflu de treburi e, Dacă ai știu tu de ce dau De ce dai mamă? Dau să vedem dacă se alege Spirache deputat Preate grăbești am Deocamdată nici nu e pus pe listă Acum, la 10, la clubul partidului Se întrunește comitetul care fixează candidaturile Cred că NERCEA o să izbutească să-l pună și pe Spirache al patrulea pe listă Așa l-am pomenit, tot pe la coadă cu cât te -ai înțeles cu energia seara când ai fost la el? Cu 300.000 de mii, plus cheltuielile de propagandă. Zici 500.000 de mii cu totul. 500.000 de mii să fie. Numai să-l văd odată deputat. Că numai așa îl pot convinge să ne mutăm la București. Să ieșim din târgul ăsta de provincie, unde nici n-ai ce face cu bani. Dar dacă îl pune pe listă și tot nu s lege, ce te faci? Imposibil. Guvernul ia patru locuri sigur. Dacă mi se mie pasența, ia... Dacă nu, poate să se dea guvernul și peste cap. Să fure și urnele, să bată și lumea. A, degeaba. Ies, îi Ia Ia numai copii și dumneata mamă. Așa te-am pămeit. Tot cu rău înainte. Zău, fi mama Lisbila, che nu mama mea. când vine nercia cu răspunsul, simt că nebunesc. N-am stâmpă, nu pot să fac nimic. Și am niște nervi. Bună dimineața, la Bună dimineața. Dar ce veți iară? Dumneata parcă stai pe jăratec și mama mare parcă e pusă la gheață Băi tu ce grijai? Să-ți că cu automobilul? Iar toată ziua o vezi că-și scoate la aer javrele Păcat de benzină Ah, de ce-o fi întârziind atât alerge? Așa e că trebuie să ne aducă rezultatul da. Trebuie să fie discuția prinsă la club De ce crezi tata o să aibă pe cineva contra lui? E asta e, dar cum să naibă? aibă De-abia a intrat în politică și gata Se și înfige la deputăție Finește că alții care sunt mai vechi în partid au și ei pretenții, da, nu? dar ce-a făcut tată singur pentru oraș și județ într-un an de zile n-a făcut partidul de când există. Școli, spital, biserici reparate, donații, ajutoare. Mi-a mâncat cel puțin câteva milioane din zestre. Păi da, aia l-am lăsat dragă, să-și facă popularitate, să ajungă și el cineva. Ah, Să-l văd eu deputat. Pe urmă ne scoatem noi paguba. Greu, greu să-l conviști pe bărbatul să facă afaceri Parcă îl pune cineva să le facă el Afacerile or să le facă alții El nu are decât să închidă ochii și să întindă mâna Ca orbi <gri> Cum vine vorba? Parlamentul ăsta e un fel de vatra luminoasă <gri> Ar fi dacă n-ar fi opoziția De ce, soră? Fiindcă opoziția are mai mulți oi decât trebuie asta e partea proastă, mamă cum orbesc că îi devin la putere, le mai iese câte o pereche de ochi, îl de trec în opoziție mm -hmm. Da, am înțeles, Daia aia rămân chiori, ai de nu fac politică Salut! Ei, ia uitați-vă la Traian, cu haine de cărie și cravașă de joc eu prin oraș Îmbracă-te și tu ca omul, că mi-e și rușine Ce oh. să prin târc, Traian, ai aflat ceva interesant? Oh, yes! Ei, am aflat ceva pe care când o să vi-l spui O să cădeți jos mi-a pus ea, ea, ea, candidatura a -a a -a lui Tartu? <grijin> Nein e. Am aflat unde e Jenna. Ai, oh, ba, Parol Paroldomer Adineaur când mă întorceam De la antrenament cu Titanic Am aflat unde e Gena <fie> da. Îți interzic să vorbești despre Gena eh. Numele acestei creaturi nu are voie să-l rostească nimeni în casa asta E eh, oricât, mamă E și ea rudă cu noi da. Frata lui bărbatul meu da. eu nu e niciun fel de eh. nu cu mine Și cu copiii mei Mamă ...ipocrită care a îndrăznit să facă copii fără știrea noastră. Bă, noastră. Întâi că n-a făcut copii, e. ci un copil, unul singur. Da. Și al doilea nu era să-și voie să-l facă pentru că tu nu e fidată. Capitolul ăsta l-am încheiat odată pentru totdeauna. Creatura asta e moartă pentru mine. Moartă. Rușina pe care ne-a făcut-o, tocmai când ajunsesem să avem și noi un rang în societate, nu am să-i iau niciodată. A fost o ticăloasă care ne a pe toți. Da. Cine ar fi crezut că doamne capa familiei să fie mai iute de picioare decât toți? Mamă, te rog, da. nu e frumos să vorbești așa? Mizo, tu nu interveni să-i ții parte. Pe tine te-am năpăstuit întotdeauna din cauza ei. Auzi. Tu poate avei mai multe drepturi să faci ceea ce a făcut ea. Că erai mai mică, mai fără experiență. Ma, Și cu toate astea ai știut să rămâi o fată cinstită. Da. M-am cum nu ți-a fost silă. Să te sacrifici, să stai 8 de zile Auzi. cu ea la Paris... Ca să o îngrijești ca o martiră Noroc a fost să se întâmple nenorocirea Odată cu moartea lui Tache ca să avem bani să poată pleca în străinătate ha. Al ar fi trebuit să ținem în casa ha. cu noi Să naștem cu toate la un loc Să ne știe tot orașul Și nu. ce crezi? Ah. Că acum n-a aflat toată lumea că a fugit de acasă Fiindcă are un copil? De unde era oh. să afle? Se află, domnule ah, se află. Mă rog, de unde era să afle? În primul rând, de la noi Hai, da. Ce, crezi că există ceva mai afurisit decât gura lumii? Ah, eu mă duc în odaie hm? la mine Că a început să mă doară capul de discuțiile astea ale voastre <laughs> Vedeți codoare ca aș! Pleacă să nu ne mai audă vorbind N-ați văzut că deși am interzis să se vorbească despre gena în casă În fiecare zi când se deschide discuția Ea pleacă în odaia m Face e fițe La 21 de ani nu mai mergem. Ba, eu înțeleg mitica, A. mami E jenant pentru ea să tot audă vorbindu-se despre copii din flori Ia lăsați prostile încolo și spune mai că ce ai auzit de gena Unde A, e? La Târgoviș Acolo Târgovi? s-a stabilit la, la doi pași de da. noi ca să ne sfide ce crezi? Ca să auzi mai bine cum e o răcă, e bastard a, Cine a spus? E, a văzut-o cineva de la noi din oraș. A recunoscut-o, s-a luat după ea și a văzut unde stă. ne trebui, La Târgoviște s-a găsit să stea în ochii lumii. În loc să se ascundă în fundul pământului, ca să nu o vadă nimeni. Dacă s-o alege Spirache deputat, pui să o expulzeze. A Foarte a bine. A, -ha. A, -ha. a venit domnul Hai, hai. Domnul acela care v-am spus că m-a ciupit Atunci când a fost la dumneavoastră Merge, am sfârșit Poftește-l imediat Lăsați-mă da. singură, vă rog Să știi că ți-aduce veste bună da? Mi-a ieșit pasența mai. Hai, Traianic, da, hai să te fac un tabinet pe un pol pe teras Nu, hai. nu, nu joc pe ban, mare da, cum... Te joc pe hai. un sac de ovăz pentru Titanic hai. Carul meu nu trăiește decât din căți. De-aia o să ajungă un asma <laughs> Ovăz, maică, <laughs> Eu o să să-ți dau ovăz Aaa, ah, scumpă doamne! Succes pe toată linia! Aha! Domnule, Doamne, cu răgănesc un cum să-ți mulțumesc! Iați să vă explic! Mie-mi permiteți să rămân în picioare! Nu pot vorbi niciodată de politică stângios! Hmm. Politica scumpă, doamnă, e o meserie care se practică numai în picioare Vin de la club și sunt în măsură să vă anunț că bărbatul dumneavoastră Distinsul nostru amic și scumpul meu prieten, Nea Spirache A fost pus al patrulea pe lista candidaților noștri pentru cameră Vă rog să primiți felicitările mele Eu Uf. ar trebui să te felicit pe mine, ta E opera ta. E adevărat că lucrul n-a fost mai ușor și fără falsă modestie Trebuie să recunosc că timp de o oră cât a durat discuția a trebuit să dau dovadă de multă dibăcie politică Vai, Și tot timpul asta uh. a trebuit să stai în picioare? Bă nu, bă nu, am stat și pe scaun Însă tot în picioare, uh. ca să-mi pot impune mai bine punctul de vedere În uh. politică, scumpă doamnă, ca să-ți impui un punct de vedere Trebuie să fii cel puțin palmă mai sus decât adversarii De aceea, în genere, mari oratori politici vorbesc din balconul clubului Și de aceea s-a inventat tribuna Care este o mobilă emilamente... Agricola! Nu, politică scuba Aha, doamnă! Da. Eminamenta agricole este în România. Dar să revenim la oile noastre, adică la Neina Spirachi. Bine zici! Wow este fost mossa și da. fi și mai blec. Oh. Exact, cum spuneam, am avut mult de luptat. Hm? De la început, cum am rostit numele lui Nenea Spirache? Da, S-au ridicat obiectiuni de tot felul ha? Desigur, în privința trecutului Da, ceea ce nu m-a împiedicat să demonstrez că Nenea poate fi un excelent om de viitor s ar mai fi legat și de... Da, ați ghicit! De nepregătirea politică a clientului nostru Și ce-a E așa de simplu Am spus că politica e o cordizană bătrână oh, și vicioasă Care are permanent nevoie de oameni virgini Nu mai să nu-și fi tăia <cute> cine știe nu, ce despre el Mai ales cum e spirache Lasă-mă să te lasă M-ați înțeles greșit, doamnă Era <cute> vorba de oameni virgini politicești <cute> De energii neiprizate în căsnicii și concubinaje de partide Aha. Mă rog, ca să-i conving A trebuit să țin în întreg curs de ginecologie politică Dar obiecțiunea cea mai mare de înfruntat a fost alta S-a susținut că bărbatul dumneavoastră Pe lângă, niște așa, calități indiscutabile Are un defect capital Ce defect? E moale, moale, moale, moale Așa e da. Ce ia lui, a lui e moale? <laughs> e, dar ce, adică e elasticul, nu e moale? Mm? Totul e să știi să-l întinzi, ca să-l transformi în praștie, ca să azvârle piatra în capul lui Goliath. În sfârșit, ce să vă mai spun, toate obiecțiunile ridicate au fost pulberate pe rând Și în cele din urmă, comitetul județean a aprobat în unanimitate candidatura lui Neneaspirat oh. <gă> Mai ales când am anunțat că pentru sudarea legăturii da. el și partid Donează 500 de, mii de lei organizației județene eh, Argumentul ăsta a determinat succesul final 500 de mii? Da Parcă vorbisem că nu e nevoie să donezi decât 300 de da. de lei Vedeți, cu regret a trebuit să majorez donația hm. Ca să pot să obțiu unanimitatea Fără această mică inflație riscam să pierd partidul, de scăpă, doamne În sfârșit N-are nicio importanță Bine că s-a făcut, făcut În cazul ăsta trebuie să vă mai dau o poliță Pentru încă 200.000 de, de lei Plus timbrele Politica scumpă, doamnă Are legile ei fixe da. Ca cele ale gravității universale Ca să fructifici trebuie să depui Vă rog să fiți sigură însă Că în ceea ce mă privește personal oh, Nu mai convingerea că fac un bine Partidului, da. județului și țării M-a făcut să susțin cu ati. Atâta căldură Cauza lui Nenea Spirach. Oh Despre asta sunt sigură Nici nu mai e nevoie să-mi spui Dar o să crezi că să rămân recunoscătoare De această da. alegere depinde Liniștea da. și fericirea Unei familii între ei. Da. Așa că, doamnă, am la mine Tot ce trebuie, și timbre, și poliță Nu rămâne decât să semnați dumneavoastră Aici mm -hmm. A, Așa Data Adresa Așa, și suma Acum am învățat, mișteșul Am semnat atâtea poliției de la moartea lui cumnată da, da, da. Așa, așa, așa, mulțumesc, e în regulă și acum vă rog să mă iertați, doamnă, că sunt silit Să renunț la plăcerea de a mai sta cu dumneavoastră Dar, după cum știți După ședința de la care am plecat Pentru a vă aduce vestea cea bună Avem o întrunire publică oh. Ca să anunțăm mulțimii numele oh. candidaților noștri nu? Cred că voi ajunge tocmai la timp Ca să-mi poți ține discursul Atunci nu te mai resim nicio clipă a, nu? nu vreau să întârziez din cauza no, no, no. mea Câteva minute de întârziere sunt necesare Politica scumpă, doamnă E o meserie în care când nu te aș nu nimeni, trebuie să te duci cu un ceas mai devreme. Si da. când ești așteptat, cu cel puțin un minut mai tarziu. <gătă> la revedere, -o, domnule, mă, domnule s -s -o. La revedere, la revedere! <fii> Mamă, trei ani, Eliza, copii! Oh, veniți, venit, oh, repede! S-a facut! Eh. Pirache e candidat Mi-a no, spus nergea no, no. rezultatul E al patrulea pe listă no, no. În sfârșit Trăiesc cea mai fericită no. zi din viața mea Mai fericită chiar decât ziua Când a murit cum natul ta Decelem eu de cupă săracă Să bem șampanie no, no, no. Da, da? Mario, adă o ciclă de șampanie din cămară da, da. Da. Și frapează da, da. La cizmea Ah, ce fericit trebuie să fie tata, dar -a -a la cer! Nu a visat el în viața lui să ajungă deputat. putat! <laughs> că era nevoie să viseze el! Am avut noi grijă să visăm pentru el! Și ne-a ajutat Dumnezeu să ne vedem visul cu ochii Hai, stai, stai, că încă nu l-a ales Cât mai avem până la alegeri? O luna tu trebuie să mergem la București din vreme, să ne găsim casă Eu am treabă, nu pot să mă miști de aici intr în propagandă Te duci tu, Traiane Stai, stați, stați, vine tata Să-i facem o primire secință Atenție, atenție Unu, doi, Bravo! Ești, tata. Tata. Spirache! Spirache, vin o să te să... Dar ce ai dragă? Nu ți e bine? Emoția, soro, ce crezi că e glumă? Ce-ai, ce tata? Ești galben. da nimic. Nu, Spirache, mă, ce cu tine, mă? Ce ți s-a întâmplat? O nenorocire. Dar ce, ce e spune? M-au pus mișei candidat. A -a. -a -a. asta e nenorocirea care ți s-a întâmplat? A -a. A din la 11, am fost pus candidat pe lista guvernului. Al patrulea e, Te pomenești că vreau să te pună în tâiul. Nu, mamă soacră, nu vreau să fiu nici în tâiu, nici al patrulea Nu vreau să fiu deloc, asta o, e Dar ce, nu ești în toate mințile? Ba, da Și noi care ne bucuram, care beam șampani în onoarea dumii tale. Ia te rog să-i sprăvești cu fasoanele astea În loc să sări în sus de bucurie cât ți s-a făcut onoarea asta la care nici nu te-ai fi gândit vreodată în viața ta? s o de martir, de parcă ți s-a unecat cu o a... nu mă înțelegeți pe mine. De-al minteri, nimeni din familia mea nu mă niciodată. Aha. Afară de... Hey. Afară de cineva care din nenorocire trebuie să stea departe de mine Firește, fita Da, Da, da, da, ea m-a înțeles întotdeauna Te poftesc să nu vorbești de netrebnicaia în fața mea și a copiilor Într-o zi mare ca asta Lăsați-o în pace, mamă De ce vrei să o ponegriți în fața tatii? Știți bine că dintre noi toți Gena a fost slăbiciunea lui din totdeauna. Mm. Lasă-o încolo Deocamdată să te văd eu deputat nu primesc candidatura. Dar ce ești Nu primesc candidatura. Ați înțeles? Ce asta? Până acum am făcut tot ce ați vrut voi. De când a murit fratele meu take și am început o altfel de viață, ați făcut din mine ce ați poftit. Toți v-ați făcut toate gusturile. Când cu nenorocirea genii n-am zis ha. nimic când ați luat hotărârea să nu mai primim în casă. Deși, poate... În sufletul meu eu judecam altfel. V-am lăsat să mă băgați în toate societățile de binefacere, deși știam că sunt primit numai pentru banii pe care îi dădeam. Mi-am dat demisia de la slujbă ca să vă mulțumesc pe voi V-am ascultat și am intrat în politică pentru ca să scap de gura voastră M-am înscris în partidul pe care mi l-ați ales voi Deși era tocmai cel pe care îl disprețuiam mai mult N-am protestat niciodată, nu m-am supărat niciodată Dar acum nu mai merge, să știți, să vă intre bine în cap nu primesc să fiu candidat pentru nimic în lume. Nu primesc și pace. E de ce nu poți să-mi De ce, omule, De ce? Care e motivul pentru care nu vrei să primești? Să mă pomenești deputat, fără să am niciun merit. Nu, nu, nu se poate, nu. Eu nu primesc, nu. Și mă mir cu ea dat prin cap ideea asta să mă pună pe mine pe listă, așa dintr-o dată, fără ca eu să știu, fără să pe nimeni. Nu, nu, trebuie să fie ceva la mijloc Sigur că este Cele 50 de milioane pe care le-ai moștenit Asta Și e. județul, și orașul, și lumea pe care ai ajutat-o Vor astăzi să-ți arate recunoștința pentru tot ce ai făcut De aceea te-au pus candidat Ei, dacă mă puneau când eram slujbași la prefectură Era cu totul altceva Sigur, atunci ai fi primit și cu toate astea ai să primești. Cine mă poate obliga? El! El. Eu! Eu! Eu! Noi toți! Voi? Voi toți contra mea? V-ați unit ca să-mi distrugeți și bruma de liniște care mi-a mai rămas? E bine... dacă e așa, știu ce-mi rămâne de făcut. Să nu cumva să te sinucis că te omor! Ne ameninți, ne ameni tu pe noi, îndrăznești! Bine să știi că atunci divorțezi imediat, îmi iau copiii, pe mama tot și plec în lume! N-ai decât să-ți pe fita și pe nepotul ne. tu să-ți iei de urât! E, haide, nu fi lași, spune-mi barem ce ai de gând să faci ca să pot să mă apăr! Mă duc la club. E, e, să spui că primesc să-mi pun candidatura. Oh, și, <laughs> și eu care stau și cred că au proastă tot ce-mi spui tu până acum. Vino o să te pun. Vai, cât ești de diplomat. Cum se cunoaște că ai intrat în politică? E! Eh, Așa îmi place să te văd, să trăiești. Hai, du-te repede la club, să nu cred de cine știe ce. Du-te, maică, du-te la Vă las, vă las. Da, da, du-te, că am plecat, am plecat. E la club, e la club. Ai, da, ce spai da, da. mi-a tras! Da. Ce crezi? Da. Câte de zurliuri era în stare să ne facă și pe asta? Ăsta e un om primejde? Ascultă-mă pe mine, greu da. să știe cineva ce se petrece în sufletul lui Bine că a fost cum a fost, da. eu nu am tras niște emoții da. Ei, A venit un domn, îmi caută pe conașul Mi-a dat o carte de vizită Emilian Procopiu, avocat Înduceți-vă cu toții dincolo Să nu fiți de față când vine Bine, bine. Noftește, hai Toftește-le hai, la Haideți, poftește-le Da, au măs ce Bună dimineața, madame Bună dimineața, domnule Procopiul ce plăcere să te văd pe la noi da, după atâta vreme vede. Credeam că ne uita de tot Vai, se poate. Nu ne-am mai văzut de la moartea lui Bietu cum n-a Exact, când aia el aveam ocaziune să ne întâlnim mai des Fiindcă venea să-l vedeți în fiecare zi oh, Ne-a fost drag la toți Și moartea lui a fost o groaznică lovitură pentru noi Credeți că moștenirea pe care v-a lăsat-o a putut să mai îndulcească regretul. Nu, te înșeli Chiar dacă ar fi fost sărac lipit pământului Noi tot l-am fi îngrijit Și l-am fi iubit până în ultima clipă Dar, știi, că nu e acasă? Nu Aveam să-i fac o comunicare. Ceva grav? Graful nu. Poate într-o oarecare măsură neplăcut. De ce am venit personal? Dar ce este? Spune-mi, te rog, despre ce este vorba. Între mine și spiratie nu există secrete. Mărturisesc că îmi vine greu să vă refuz, madame, necșudesc că Ce? Te rog. Iată despre ce este vorba. Anul trecut la moartea fratelui său În lipsă de alți moștenitori și ne există niciun testament Spirache a rămas legalimente moștenitorul întregii averea defunct Da! Și? E bine, astăzi există un testament Cum? Un testament care se află în mâinile mele Și prin care defunctul Tache Nexulescu Lasă întreaga sa avere primului nepot care se va naște după moarte. Or, cum în momentul da. de față, după informațiile mele, există un nepot al testatorului mm. În persoana copilului fiicei soțului ah. Italia Gena Domiciliată da. actualmente în Târgoviște, strada Ilea de Rădulescu, ah. numărul 14 Înseamnă că această avere aparține micuțului dumneavoastră nepoțel ah. Și până la majorat mami sale, adică domnișoarei Gena, catătoare legal. Ah. Așa sunt lucrurile Am crezut de-a mea datorie Ca înainte de-a predat testamentul tribunalului Pentru punerea în posesia Moștenitorului legal Să aduc la proștiința lui Spirache Această nouă situație Care, după cum spuneam, deși nu e gravă E totuși destul de neplăcut Te rog, domnule Procopiu, te implor Să nu-i spui nimic lui Spirache De ce? Dacă ții la el, la fericirea lui Nu-i spune tocmai acum o veste ca asta Când are nevoie de toată liniștea a vederea legii. Ligerilor. Dacă testamentul se află în mâinile dumitale Cred că îl mai poți păstra Ca să ne putem lua și noi măsuri Înțelegi și dumneata că nu e puțin lucru Să te găsești dintr-o dată cu toate planurile și socotelile încurcate Să te pomenești din senin să lipit pământului Bine, dar aferă rămâne tot în familie oh, madame, dacă, știi, dacă știi. ști Dacă ști ce groaznic este pentru un părinte Să ajungă la mâna copiilor De acum cum a mai ieșit și testamentul ăsta De unde a apărut Am găsit niște hârtii vechi Pe care defunctul mi le-a lăsat în păstrare. Hmm, nici de pe lumea cealaltă nu ne lasă în pace Daia l-a murit și nu l-am putut suferi cât la, a trăit la, la. Că prea a fost inima pe striță da, față de noi așa. Ce ghinion, Dai, mă, ce doamne. ghinion da. Te rog, domnule procopiu, da. Nu citi testamentul da. Fate că nu l-ai găsit Și posibil, mădame Justiția trebuie să-și facă datoria. Totuși, având în vedere situația specială a cazului în care ne găsim Îți făgăduiesc că voi păstra... 30 de zile secretul testament. Îți mulțumesc Îți mulțumesc și nici un cuvânt lui no, Spirac no, no, no. În 30 de zile uh -huh. Îmi aranjez eu lucrurile cu mai așa, bine așa. Suntem înțelești? Da, domnule! La revedere, da, madame La, la revedere La revedere Și liniște, liniște mult Cum să-ți mulțumesc? Doamne Procoțiu Săgăduindu-mi că în aceste 30 de zile ah. Nu vei uita că soția Celui mai cum să cade dintre cetățenii ah. Acestui oraș La revedere, la, la revedere, madame are revedere Mamă Mamă Veniți încoa Ce s-a întâmplat acum? că nebună Dar ce e Ce s-a întâmplat soro? Nu pot să spui Am jurat să țiu secretul Bine, că spune-l nou Insistați degeaba, nu ce Nu pot Suntem sărași Vai de mai asta, cum a șa? Cumvem să râd? Cum, cum? să râd? De, de unde? Cum de unde îsti? Bestia de a făcut testament. Cum l-a găsit Hodoroong ăla de Procopiu? Deaia a fost aici să-m spui. Bă. Și cui a lăsat avera? Primul nepot care se va naște după moartea lui. Ce? Adică copilului copilul lui genă. Copilul lui genă? Vădem-n-nriso, ce e ris, se fac mai. Nu vezi că ne și naș patria? Hai, mama, hai, mama, trezește-te. Ma ragazzi, non manifestazione entro da Dinaura Si inspirați care noi acasă ce ne faci? ce deschidem și ne fac să ne vadă toro nu o credeți că mai ca că hai să mergem hai nu poți și halu ăsta mă duc să mă duc și cățelu să o si și pe el hai hai hai că timp Hai, eu Hai, tava nu poți ca dea lui mare. Așa. Așa? Așa. Ne aflăm în ziua alegerilor. În cele 30 de zile îngăduite de avocatul procopiu, Chiria Chita și Dacia n-au stat cu mâinile în sân. Au adus-o pe Gena cu copilul de la Târgoviște, s-au pocăit că au fost nedrepte cu ea și au rugat-o să se mute în casa lor. Ba pe deasupra au mai angajat și o doică pentru ca să fie mai ușor să-și crească copilul, pe care în această clipă îl contempla amândouă cu mutrele acre și închion dorate. Auzi? Îi cântă marșul lui Nen parcă Parca știi și flașnetarul că azi îl moștenește oficial Ah, mamă, de vedea trecută și ziua de azi Și Traian nu vine deloc să-mi spună cum merge votare Da, Spirachii unde? La alegeri, cine mai știe pe unde e? Îl tărăscă ea peste tot, pe la toate localurile de votare Ca pe moaștele Sfintei filoftea. Uh, urât mai ești copilul ăsta, mamă Leid măsa care l-a făcut Cine s-a găsit să moștenească milioanele Ia, noastre? Iat, și masa Ia. nici nu visează Ia. de el De când am adus-o de la Târgoviște ca să ne dăm bine cu ea în vederea testamentului Parcă trăiește pe altă lume Nu-i place nimic din tot ce-i dăm Ia. Când o caut, plânge și se tot uită spre gară Parcă tot așteaptă pe cineva l O fi așteptând, ce crezi, mai că Parcă l-a făcut singură o fi având și ea pe cine să aștepte Dinu să fie M-am gândit și eu, dragă Dar parcă tot nu -mi vine să cred Ăla nu era în stare când era aici la poștă Să desfacă o scrisoare Da, mi-te să facă un copil Și apoi nu ții minte Că anul trecut, maica când s-a întâmplat chestia Era mor după miza noastră Mi-e teamă ca ăsta să nu fi fost un plan subțire Ca să-și facă vând toată ziua, bună ziua, pe la noi aha, Pentru aha. Gena Că nu s-o, mamă Prea se potrivesc bine toate Cum am aflat noi nenorocirea și a plecat fetele la Paris ca să nască Cum a cerut și Dinu mutarea din oraș Și-a șters-o la Târgoviște Și Gena Unde și-a găsit din toată țara asta Loc să se stabilească La Târgoviște, unde era și Dinu Și cine era toată ziua bună ziua la ea acasă Tâi, nu. Așa că să mă ierte Dumnezeu Dar pentru mine e cu ochi și cu sprâncene Eu pe el îl Bine, O să mă consult eu cu cărțile mele Și în privința ha. asta ha. Să văd ce zice și ele, că. Da unde au și fetele amândouă? Le-am văzut acum un ceas plecând cu mașina. S-au dus la biserică de Ce l fi găsit, soră, să ducă la biserică în zi de lucru? Pentru tasă Să dea una acatis pentru reușita lui în alegeri Așa, da, ca o atenție Da Ia uite de mama pe fereastră yeah. Ele sunt, mai yeah. cum se cunoaște Cât de colo că sunt surori ah. vitrege A mm. noastră parcă e o căprioară mm. Și cealaltă parcă e o oaie yeah. Să știi Că de când a făcut copilul s-a mai netezit la față nu? Hey, băi astea sunt minunile da, Naturii bă. mai că n-ai văzut Vara gamută se coace și se frăgezește După ce o da. Dragostea face pe om mai frumos Ce ma o să aici. fie miza noastră când s-o mărita da. Și-o cunoaște și ea tainele O da. să fie o splendoare da. Minune, mamă da. m-am găsit, cucoarelor Bonjur Fetele, mami, e ce s de printr Ia să vă dea maica câte o dulceață de prune verzi Vai, mama, mare, nu te deranja pentru mine Nu iau nimic E o dulceață, toti tu, ca să nu ne refuzăm, Zău, mamă, sunteți așa de drăguțe ah. De când am întors acasă, mă țineți ca pe o prințesă Îmi faceți toate gusturile Nu mă lăsați să vă ajut la nimic Lasă, fetița mea, că ți-o fi ajungând cât ai muncit când eram săraci Acum ai și tu dreptul să te odihnești, da, să de... te menajezi Și dacă nu vrei să te menajezi pentru tine Cel puțin trebuie să te menajezi pentru splendoarea da, aia de copil ca pe care l -ai. Sunt așa, așa de, de fericită că-l iubiți Și de ce să nu iubim? Nu e al nostru, al tuturor Tot ce avem noi azi nu e și al lui și toși o să aibă el mâine, nu o să fie și al nostru El n-are mititerul decât răgălășenia e, Ne mulțumim și cu atât Pentru un moment Mama, hai pe la bucătărie Că de seara cred că o să avem masă mare da. Și cu nebunele astea de bucătăreste de la București, Nu pot să fii sigură că sunt în stare să facă o masă de alea știi Ca la noi la provincie da. Lasă să -s. La ce te gândești, Gena? E ciudat de-a din aur, din clipa când am semnat la tribunal cât ți dau copilul de suflet, simt un gol, o neliniște în inimă mm. Trebuie să înțelegi că eram datoare să fac asta pentru tine Și pe urmă e îngrozitor pentru o mamă să trăiască departe de copilul ei da. N-am mai putut suporta situația asta Te înțeleg foarte bine, Miza Credeam însă că ceea ce el a făcut nu se va mai desface Recunosc că ideea ta a fost ingenioasă și cred că poți fi mulțumită de mine Eu nu m-am opus, am făcut tot ce mi-ai cerut Am mers la tribunal, am descălit toate hârtiile Și iată-te redevinită și oficial mama copilului tău Sunt de dor fericită, întâi pentru că mi-am redobândit copilul Și în al doilea rând pentru că mi-am descărcat conștiința de o povară dându-ți libertatea Libertate de care cred că aveai nevoie Mai ales de la un timp încoace Ce vrei să spui? Crezi că atunci când am fost la Târgoviște Să te aduc acasă și l-am găsit pe dinul la tine Mi-a fost greu să ghicezi De ce te-ai hotărât să te stabilești acolo? Mm? <laughs> Mi-am dat atunci seama că nu am niciun drept Să te țin legată de jurământul ce mi-l făcusești Și atunci m-am hotărât să-mi adopt propriul meu copil Totuși, în fața lumii tot eu rămân mama copilului Și încă o mamă care și-a dat copilul de suflet Fără niciun motiv De-aia m-am hotărât să plec iarăși de acasă Prezența mea în mijlocul vostru ar fi o provocare continuă De ce nu spui drept că te-ai hotărât să pleci Din cu totul alte motive? Care motive? Ca să te duci după Dinu Mi se pare de altfel că sunteți de acord Ce vrei să spui? Că și Dinu s-a vindecat de vechea lui suferință Și așa cum se întâmplă de obicei S-a amorezat de sora de caritate Dacă ar fi așa cum spui tu Nu văd ce l ar împiedica pe Dinu să vină aici? Poate teama de a-și reaminti anumite lucruri, nu? Da, așa cred și eu Venirea lui aici ar fi fost o dovadă Singura dovadă că s-a vindecat Că nu te mai iubește Dar n-a venit și nici nu cred să mai vie Poate că nu s-a putut deplasa De când și-a luat licența în drept și a intrat în magistratură Nu mai poate fi atât de liber ca pe vremea când era funcționar la poștă De opt zile în concediu de vară, așa că... Prea le iei pe toate în tragic, mai așteaptă Mai are timp să vină Dacă ar fi fost să vie, venea din primul ceas Domnișoare, vă caută un domn Pe mine? Da a spus că-l cheamă domnul George Dinu din Târgoviște. Ah, Poftește-l? Da Gena Eu mă retrag ca să nu-l tulbur Gen. Dinu, ce surpriză De aștepta să viu La început, da pe urmă, am crezut că, având ocupații, nevoia de odihnă... E, dar când ne-am despărțit la trăgobie și ți-am făcăduit cu o și iată. M-am ținut de cuvânt. Îți mulțumesc. După ce ai plecat, m-am simțit atât de singur, atât de străin. Și dumneata? Firește, mă obișnuiștem să te văd zilnic. În afară de dumneata, nu cunoșteam pe nimeni. Nu mă duceam la nimeni. Gina. Da. O să te rog să -mi... Am sincer la o întrebare Da La o întrebare cu care am venit pe buze Familia dumitare știe că ne vedem atât de des la Târgoviște Firește? De unde au aflat? De la mine Și ce au zis? Nu știu Mie nu mi-au spus nimic Dar dumneata Ce ai spus când mai ai văzut întâi la Târgoviște? Mi-am amintit cum în seara când am venit să cer mâna sorii Italia acum un an Și când mi-a ieșit înainte să-mi spui că nu mă poate primi Am înțeles că totul s-a sfârșit, definitiv, iremediabil Odată cu averea care intrase în casa dumneavoastră cu cinci minute înaintea mea Mi-am dat seama că dragostea mea a fost aruncată la coș Alături de toate amintirile sărăcii Eh, și poate că a fost mai bine așa Am suferit mult, adevărat Mai ales după ce a plecat amândouă în străinătate Orașul mi s-a părut pustiu Viața mea goală Și atunci am cerut mutare. Așa am ajuns la Târgoviști Și așa am trăit până în clipa când te-am întâlnit și, și am aflat că te stabilise și acolo Poate că n-a fost o simplă întâmplare Cum? Și am venit în tradinsă Știind că te voi găsi acolo Ce? Dar altfel trebuie să-ți mulțumesc, Dinule Pentru tot ce ai făcut pentru mine Ai fost singurul om care nu te-ai revoltat Când ai auzit ce mi se întâmpla Domnișoară, Gina Domnișoară cu un flăcău de patru Dar și totuși nu pare altceva decât o domnișoară Care face pe dădaca unui nepoțel o, dar ce te face să crezi asta? Ai dumitare copileros, Gesturile stângace. Așa e întotdeauna la primul copil la al doilea o să fiu mai pricepută Dacă o să mai am un copil Și de ce nu? Orice rană se poate închide Orice viață se poate reface O să uiți, o să te măriți O să începe viața nouă Da, da O să uit, O să mă mărit Cred că nu o să mă mai mărit niciodată Cine și-ar legat viața de o ființă De două ori în firmă ca mine Și eu. Și cu copii Vezi că taci Vezi că nu găsești nimic de spus Vezi că am dreptate Vezi, dinule Vezi că viața mea e zdrobită Vezi Vezi Spune Cine Cine Eu, Geno Tu eu, Geno. Tu. Tu. Nu. Nu trebuia să-mi spui asta, Dinule. Nu trebuia să-mi arăți că ți-e de bine. Tocmai tu, singurul meu prieten. Geno, ai dreptate pentru Dumnezeu. Dacă ți-am spus eu, este pentru că așa mi-a dictat inimă. Adevărat. E adevărat ce-mi spui. Te-ai mai gândit vreodată că... Sunt așa cum sunt. Și am avut un copil. Ai avut? Avem. Va fi copilul meu ca și al tău. Doamne, dacă ai ști, dacă ai ști. Aș vrea să vorbesc cu mama ta despre cononie. N-aș vrea să-mi mult. Ne așteaptă porumbii în piața San Marco la Veneție. Astă seara ne logodim. Vorbesc eu pentru amândoi Atunci? Pe de seară. Vino la masa la noi. Sunt Mana La revedere și să micuțului Doamne! Ce fericită sunt. nu vine să cred. Ei? Pe când domnișoara de onoare la nunta ta? Trebuie să mă îngrijez din vreme de toaletă. Domnișoare Niza. Da? Un ofițer vrea să vorbească imediat cu dumneavoastră. Un, un ofițer? Da. Cum e? Udrat rău. Și cu ochelari cu... numai la un ochi. Ci, e cu putință Astește, Poftește, poftește Sunt emoționată, Gina Și n-aș vrea să fiu deloc Ar vrea să par rece, indiferentă Scoate-ți inima din piept ce ai i, -i Eu mă duc dincolo să vă las singură Intră Mina, Eu sunt Ah, oh. Dumneata, ce surpriză Plăcută, nu? Mă privești? Nu pot decât să te dau afară din casă Sau să te invit să iei loc Alege Prefer să iau loc Mersi, Miza. Am venit ca să zic așa Într-o vizită oficială Se vede, mm -hmm. nu? Da, numai calul îți mai lipsește Am venit cu el cum va ai lăsa să aștepte singură în Poftește-l lângă? E bună! E bună! L-am adus cu mine în oraș. Nu l a vizit. Am fost mutat în dărăt în garnizoană la cererea mea. Și de ce ceru să fii mutat înapoi în garnizoană? Pentru a repara o greșeală care din de, de zile mi-a pasă conștiința mea de om și mea de militar. Ce vrei să spui? Fii clar, te rog. Am venit să mă însoc cu tine. Hmm. Fără să mă întreb dacă vreau Ce crezi că acum mai sunt fată ca să mai fac ce vrei tu? Adio, băiete Atunci când mă știai așa cum mă știai Ai fugit de răspundere, domnule locotenent Stamatescu Pardon, <coughs> m-a făcut capitan <coughs> Miza Am fost un laș Dar ce crezi că eu? Ba, Îl bătrân m am mutat din garnizoană și Bătrâna a zis că mă dezmoștenește dacă mă însor cu tine Acum m-am certat și am plecat de la ei. Din cauza ta. bun de zile am pledat pentru tine. Am vrut chiar să mă nu Numai așa, ca să le trag o spaibă. Și acum să-i vezi cum umblă după mine să se împace. Chiar dacă te-ai însura cu mine? Mai ales, fiindcă acum ai franci și ei nu-ți găseau alt cusuri decât că erai săracă. Așa că, miza dragă, știi cât te-am iubit. Câte scrisori nu ți-am scris de când am plecat. Și dacă... N-ai vrut să-mi scrii nimic despre tine? Erai obligată să-mi scrii măcar De copil De copilul nostru De copilul meu Ce te interesa copilul de vreme ce ai plecat înainte să se nască? Ce vorbe? Tu știi ceva să zică să fie cineva tată? Nu, știu un schimb ceva să zică să fie cineva mamă He -he, Noroc că s-au găsit alții mai cu inimă care să-mi spuie ce face copilul Care alții? Ne Spiraghi cum? <laughs> Dacă am văzut că tu nu-mi răspunzi nici cât ai stat la Paris, nici cât te-ai întors, i-am scris lui, îl știam un bun și înțelegător, i-am mărturisit tot, i-am scris că vei naște un copil care e al meu, că nu sunt un laș cum spui tu și că n-aștept decât clipa să pot veni ca să te iau, adică <coughs> să vă iau. Tu ai făcut asta He -he, Și încă de când Și tata, ce ți-a răspuns? i a răspuns că sunt un om cum să cade Și că mititelul e sănătos Că tu mă aștepți? Mm. Ce om bun ne aspirache. <laughs> să-l pui la brățară Cap un por Vă să zic că tata a știut că eu am un copil Păi cum ai vrut să-l știi? <laughs> Dar unde era să-l ascunzi? Taci, taci Tu nu știi nimic <laughs> De ce plângi? De Milatati. <laughs> și cu cine seamănă copil? Vino o să-l vezi <laughs> Am adus niște chestii pentru el <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Și asta pentru tine Cici Inelul nostru de nunt Jucăreile să-i le dai tu, că pe mine nu mă cunoaște și Poate că nici nu mi le primești, he? O să te recunoască, n-ai grijă Să vezi ce deștept e <laughs> Dacă e al meu, nici nu mă mir <laughs> Doamne, aici. a venit un domn avocat Pofteste la aici, o trimit eu pe mama numai decât da. Haide, Gigi, să ieșim pe terasă Bună ziua da. Dar nu e nimeni. <coughs> Retrag acțiunea ca nefundată. Bună ziua, domnule! Ah, da, vă așteptam. Am venit cu o zi mai devreme pentru că. <coughs> nu o face nimic. Dacă ni se întâmplă ceea ce trebuie, să ni se întâmple cu o zi mai înainte. dați voie să vă explic motivele <coughs> venirii mele. O clipă, să chem și fete, de ah, salută m -a rog, și ele. Mă rog. Miza! <coughs> Miza! să Mai ai chemat mamă? Domnul avocat pro copilul de ne-ați venit noi vă așteptam mâine Tocmai spuneam, doamnelor, că am venit cu zi mai devreme Nu trebuie să vă scuzați Pentru noi, legea e lege. Ce Și așa ați fost prea gentili când ne-ați acordat termenul <laughs> acesta de grație Vă amintiți că acum o lună de zile Am fost pus personal în posesia Unui testament da. Bun Bun nu fi pentru dumneata Vreau să vă spun că în timpul pe care vi l-am acordat Pentru a vă putea aranja Anumite chestiuni familiare Care nu mă privesc, am făcut și Cercetările mele discrete Ori, datorită acestor cercetări Am putut afla lucruri foarte interesante Pentru dumneavoastră Pentru noi, interesante Atât de interesante mm. Încât azi am căpătat certitudinea Că testamentul care se găsește în păstrarea mea A? Este o mistificare e, Este un act fals Și prin consecință nu-l nu, atunci? Bai. Atunci averea rămâne mai departe moștenitorului legal Adică... Ne, ne, ne, ne, ne, ne. legal este numai mai Ne, ne, ne. O fie legal cum zice acolo la amneata, la tribunal, dar aici. Legale suntem noi Iată de ce m-am grăbit să viu înainte de termen Prea este bună vestea Să vă lasă mai așteptați o zi Îți mulțumesc, domnule Procopiu Dacă ai ști cât bine ne-ai făcut Ne-am făcut decât datoria Și să mulțumim că lucrurile au rășit așa În meseria noastră Ne creăm foarte desant Să rămân La revedere Îmi vine să joc cum vine să joc! Zecele de cupă, sărac, Dar de bani în casă, cu bucurie, pe drum de seară! Nu <trui> <trui> s-a sculat copilul! Ideea, mă, s-a sculat! slăbește-mă! Până oricând aveați nevoie de gena și de copil, nu știați cum să vă gudurați mai bine pe lângă amândoi. Și acum, fiindcă caverea numai a lor, începeți iar persecuțiile. Tu să nu ne dai nouă lecții! Nu avem nici o obligație nici pentru Gena, nici pentru bastardul ei Bastardul despre care vorbește e copilul meu, auzi? Copilul Com... meu. Cum? Și? Copilul meu! Și Gena e o martiră, o sfântă Care era să-și drobească viața pentru fericirea e? mea Nu i a născut copilul la Paris, sau ah! ea eu Ea oh! mi a luat să-mi crească ca să îndure cât am durat Iată adevărul și acum poftim Mai doi afară din casă pe amândoi Doamne, Dumnezeule, e da. cu putință A fost, da, da. până acum dar de azi înainte nu va mai fi Mi-am luat copilul în De azi înainte dragă. e al meu, amuz. Al meu, nu mai al meu mi -e și rușine când mă gândesc cum a fost cu putință Să-mi părăsesc copilul atâta timp auzi, Te aud, auzi. Auzi. te văd Și parcă tot nu-mi vine a crede auzi. Că ai fost tu în stare să faci una ca Să te ascunzi tu de mine Ce era auzi. să fac? Mi-era frică auzi. de tata Știam că pe Gina o să o ierte mai ușor decât pe mine Fiindcă era slăbiciunea lui auzi. Iartă-mă, mamă. No, no. Dacă nu pentru mine, măcar pentru nepotul tău, că acum e nepotul tău. așa e că acum mi am aflat identitatea? Ce mânziță. plânge copilul. A. Mânca la urmaica mare de pui mix să-l mănânce. Mama, Mamă. Mamă, să nu te speri dacă te găsești lângă leagănul lui în ofițer. E tatăl copilului și logodnicul meu? Doamne, doamne! astea sunt misterele Parisului, nu Mă văzui și stravunica. Vin la maica mare să te pupe nu. Și lasă maică, lasă că să fie bine. Uite eu și pe genuța Bine că ai venit, măicuță, că tocmai e gata și cafeluțar Am eu poftă să te servesc în persoană Mă duc la bucătărie să ți-o atoc Vai, mă, mare, dar și... nu te deranja e, pe genuța. Lasă, maică, mai de mine să poate Ei, hey, Gena, taina noastră s-a sfârșit Am spus tot pentru tot ce ai făcut pentru mine, îți mulțumesc din suflet Miza, vai! Te rog, Miza bani, maică, iată, uite cum s-a părsat cafeaua e, Care va să zică râd? de asta mi-ai fost da? Nu vă e rușine să vă fie Să mă păcăliți voi pe mine Să-mi ascundeți adevărul atât atât da, da. Gena, ce bine o să-i pară lui când a auzi auzit că n-a fost copilul da, tău Tata știe Știe, știe, Știe, știe, da. știe tata, nu se poate E singurul care a știut de la început Afară de noi două Da, d-aia el pe filozof. i a spus voi? Nu, i-a scris Gigi hmm. A mărturisit totuși Și tata hmm. a înțeles că copilul genii Jenny... Nu poate să fie decât copilul meu Auzi, Mișelul, și mie să nu-mi spuie nimic A, -a, Asta n-am să-i pierd niciodată Auzi, să se ferească el de mine, ipocrit <gri> Și mai e ceva ce hey, nu știți ci? Ce? A fost Dinua din pe aici hey. S-a logodit cu Gena <gri> <T> am permis <gri> să-l invit astă seară seara la masă <gri> Și eu l-am poftit pe Gigi Doi ginger dintr-o dată, doamne, A, bă, ce zi e. Și alegerile care trebuie să termine dintr-o clipă într-alta Nevasă de deputat, bogată Și de două ori soacră Și toate astea nu într-o zi Asta e ce, mama, mama, Ei, ce, ce, frate, ce? Cine? mamă Ei, cine, frate, ce e? Mamă! Cine e nebun? Cine, cine ce frate, ce? e nebun? Pe onoarea mea, dacă n-a nebunit subit Cine, frate? Cine? Tata? Spirachiu, cine dar ce a făcut? Cum a a vorbit e? A ținut un discurs Am înțeles mai bine îl făcea Dumnezeu mult Dar ce-a spus mai omule, ce-a spus? rugat și pe el să spună două vorbe în fața așa, legătorilor așa. Așa. Și ce crezi că a făcut? Ce? E, haide, spune! S-a suit în balconul clubului așa. și a început Fraților, zice, viu în fața voastră pentru prima dată Ca să vă rog să mă ascultați N-am să vă spun, zice, decât două vorbe Și aceste două vorbe sunt Vă rog să nu mă votați A Să nu mă votați, zice Fiindcă nu merit, zice, să intru în parlament, zice Pentru că n-am făcut nimic pentru voi, zice Și nici am să pot face De ce să vă minți, zice, să înșel buna voastră credință Și mă rog doamne. pe tonul ăsta dă și dă și dă și dă De credeam că o să bune și eu Că el ce să vă spui Cred că a nebunit, dar bine. Anebunice, Anebunice, mai, eu, eu, eu, da. A nebunit, ce siguranță! Al nu-mi explic. Auzi o candidat ah. care să ceară alegătorilor să nu-l voteze. Da. Asta nu s-a mai convenit de când lumea. S-a făcut de râs, mi-a stricat toată bucuria pe ziua de astăzi. și hmm. ce-au ce zis? Ce -a, lumea, alegătorii! Nu știu, mă, nu știu, nu știu Cred că l -au l -au l-a luat la Bine! Că n-am mai stat până urmă, nu. Ah, Bine, mi-ar părea să-l văd cu în umflat de cucuie Să se sature de discuție! Păi, de greu! Care-i să-și dea votul cu sila. Ce să mă fac? După ce am cheltuit atâta, după ce m-am zbătut atâta, să avem și noi o mulțumire, am ajuns de râsul lumii. E nemaipomenit, nemaipomenit, Poh! Dacă aș avea o putere, l-aș omorâi, l a strânge de gât cu mâinile mele. Haide-l pe mine, Diana Țan! Da. Ce-ai făcut, nemernicule? Ce-ai făcut? Ce ne-ai făcut? făcut? De ce să fac? și mm. am făcut gustul mm. și-am ținut un discurs. Da. Și nu la câțiva oameni. Cred că erau peste o mie. Mm. E admirabil să te vezi ascultat de o mulțime atât de impunătoare. Mm. Să-ți dai seama că vorbele tale pătrund dintr-o dată în atâtea urechi, în atâția creierii. Și poate în atâtea inimi. Mă mir că nu s-au tăvălit pe jos de râs. De ce să se tăvălească? Pentru că le-am vorbit sincer, cinstit, omenește Nu pentru asta, ci pentru că ai fost ridicul Pentru că ai făcut ceea ce nimeni, niciun candidat de pe lume N-a îndrăznit să facă până acum Să ceară să nu fie votat Fii pe pace, nici nu o să te voteze Te-ai șters pe vot de deputăție Păi asta și vreau Atunci pentru ce am făcut eu ceea ce am făcut? Pentru ce m-am chinuit și am luptat eu atâta? Ai luptat tu? Ca o leoai, că mai să te văd odată ieșit din rând Anonimilor, să te văd odată cineva Și iată rezultatul sforțărilor mele Ai stricat într-o clipă Cu o prostie, cu o nebunie Tot ceea ce noi ceilalți credisem de atâta timp da. Cu atâta frugă, Și cu atâta cheltuială Cheltuială ca să ajung eu deputat nu înțelegi! Nu înțelegi, fiindcă nu mai ești în toate mințile. Tu nu vezi cum gest ne a gotit, ai distrus atâtea planuri, atâtea speranțe, atâtea visuri. Ei, păi, da, dar am și eu planurile mele, speranțele mele, speranțe. visurile mele. Visur. Păi, îmi pare rău că nu se potrivesc cu ale voastre. Am fi fost atât de fericiți. Cunosc eu visurile tale: să rămâi aici, în provincie, să creștem pui de găină, să avem stup de albine. Ei, și ce? N-ar fi bine e Ce poate fi mai bună în viață decât o familie unită Să vă văd pe toți strânși în jurul meu Și să știți că de azi înainte nu vă mai las să vă risipiți Dacă v-am supărat ca să-mi ajung scopul, să mă iertați Mai ales Dacia și tu Geno Pe voi doi v-am mâhnit mai mult pe tine pentru că te-am lăsat să suferi pentru o vină care nu era a ta Și pe tine, Dacia, fiindcă ți-am dat emoții cu testamentul Cum? Știi și de testament? Păi eu l-am falsificat oh. da, dar nu, nu ca să-ți fac oh. nu, nu, nu, nu, ci ca să-mi pot aduce nepotul în casă, oh. fără certuri, în liniște, așa cum îmi place mie oh. Mă, Spirache, mă, tu ai fi fost bun de apostol, da, mă he, he, he, Mă flatez, mamă soacră Și este pentru prima oară de când ne cunoaștem da. Spirache, ah, ah, Spirache! Spirache! Da. Nini, Spirache, ei. nini, Spirache, nini, Spirache, da. dă-mi voie să te pup ai, ai fost piramidal Imediat după ei, discurs te-am căutat că să da, da, da, da. Nu felicit Și nu te-am mai găsit, Dispărusești! Am e, aflat că ești aici și am venit într-o goană e. Ai fost extraordinar da Mă dați-mă, vă rog, că nu v-am dat nici bună ziua e, sunt emoționat e, Mai rar mi-a fost dat să văd un atât de grandios debut politic e, Atâta finețe, atâta taptul Să spui drept, nu mă așteptam la atâta din partea unui debutant Deci, mă rog, știam e, că ești un om de valoare e, Dar mă turisesc, nu știam că ești în același timp Și un geniu politic în stare la timp Să trăiești, să ne trăiești nu, Să vă trăiești că discursul inspirat oh. A fost la înălțimea așteptărilor L-a depășit, stimată doamne Discursul maestrului Ispirache eh. A fost pur și simplu O lovitură eh. O bombă căzută în tabăra dușmană Tocmai la momentul oportun Pentru -a că, cu tot optimismul meu Trebuie să recunosc că da? succesul nostru în alegeri Era aproape compromis aurea, aurea. Rezultatele din județ Erau dezastroase aurea. În schimb, orașul mergea și mai prost aurea. Așa că, până mai s-o Socoteam lupta pierdută, eșecul definitiv aurea. Și iată că salvarea noastră A venit tocmai de acolo De unde ne așteptam cel mai puțin De la spirate! Exact, a -a. de la spirate! Discursul pe care l-a răstit adineauri A a avut darul să se un curent nemai pomenit. Dar eu nu înțeleg, domnule Cum un discurs prin care oratorul cere alegătorilor să nu-l voteze a putut să aibă un efect absolut a, contrar? A, tocmai aici a fost marea arta a lui Nenespirache, stimate domnule. să nu-l voteze, spunându-le că nu merită să fie deputat, le-a căpătat încrederea. A, iată un om sincer și au spus ei, și curentul s-a format imediat. A, <trui> Noutatea acestui discurs Stă marea harta oratorului <gără> Adevărații oameni politici Au momente din astea De inspirație subită <gără> Cu asemenea talent Nene Spirache Mers sigur pe banca ministerială <gără> Ascultă-mă pe mine Care sunt geambaș de ministri <gără> <gără> da, da. <gără> Îți mulțumesc, domnule Rădulești. <laughs> <laughs> și pentru că astăzi trăiesc O zi mare în viața mea Îți <laughs> fac o făgăduială solemnă. <laughs> în ziua când Îi ajunge și ministru <laughs> Mă spânzuri Cu cureaua de la pantalon De cuiul lămpii de la prezidenția de consiliu <laughs> S-a venit un fotograf! Da, da, da, eu l-am chemat, sigur că da. Ca să avem prima fotografie a lui Dinaș Iracie în calitate de deputat. Să rămână să nu la mai mare calistiracie. Da, da, da, eu nu mă fotografiez la Julieta la București și să nu ne și pe noi, ia, local care e andati și noi. Hai, hai, Bine, bine, bine, da, dar numai pentru voi bine, Da, Hai să fim cu toții De deci ce bani? De deci ce Păcat că nu sunt și ginerii aici amândoi Și de asta o știi? Păi parcă nu i-am trimis eu aici pe fiecare la rând yeah. Bravo! Atunci să schimb schimb și pe ei la poză? Da, băi, da, îmi, îmi dați voi un moment Așa, da. Poftiți dumneavoastră și. Așa. Da. -un drept, așa. Da, da, da. Cu un la dreapta. Așa? în stinga? Da, eu mai de eu. Cu la mare, la mijloc. Da, eu la mijloc, Prima generație. Bun, Bun. Acum, a doua generație. Da. dacă îmi permiteți de doi, ani. Da. Și dumneavoastră alături. Și da. da. eu, eu, eu. Și dumneavoastră domnule. Da. Așa. Bun. Așa. Așa. Mata între studiare. Bun. Acum. Acleia generată De ce, Bal? Tu să stai pe genocii lui Tactu Nu vreau pe genocii Dar ce nu vrea pe rog, Așa Bun, un moment Acum Cu ochii toți la mine Da Cu ochii toți la Mi-a te-a Mi-a te-a dudit Uuuu, țin capul Mai sus Așa, gata Acum, una, două Un moment, te rog, domnule Fotograf Da Cred că e cazul să ne fotografiem și cu portretul lui Tache <gântu -i> Pentru că, datorită lui săracul <gântu -i> dă jos din Hai. cui, Traiani, da. și ține-l în da, -te -te. Iar eu... Să moștenitor! Oh, hai! Acum familia! dă-i drumul draguță! Iată o familie fericită! <devient>, <laughs> e pentru prima dată în viață când regret că sunt celibata. Hai? <ransopol> Da. Vă rog un moment da. Un moment, vă rog Una, două, trei Di Păsărica, că al minte Ați ascultat Titanic Vals Adaptare radiofonică după comedia lui Tudor Mușatescu Distribuția a fost următoarea. Spirache, Giorge Calboranu, artista al poporului. Dacia, Kiti Gheorgiu Musatescu. Kiria Kizza, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Miza, Valeria Gajalov. Gena, Valivo Iculescu. Traian, Mihai Fotino. Decebal, Silvia Chicoș, artistă emerită. Petre Dinu, Radu Berigan, artist al poporului. Stamatescu, Nichia Tanasiu, artist al poporului. NERCEA, Ștefan Mihailescu Braila, artist emerit. PROCOPIU, IONUL MEG. FOTOGRAFUL, IONESCU HORAţIU. Servitoare Katiza ISPAS. Krainicul HORIA ŞERBĂNESCU. Regia ARTISTICĂ, MIHAI ZIRA, MAESTRU EMERIT AL ARTEI.